گران محترم عوردن کو د مولانا کاری شیفرولا سے ده دستی قرآن ده بیالیس نمبر کی سٹ جب مقام تو تعلی بونیر بینک سر جمعت کی 18 او انیس ست دو دار گیار رکی شویر ہے تدی ده ملاوی دو پا تیاسا تئی اشاواتی توید سنت کے سٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پلازا نزدی مینچوک جانگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاوان دس ایک سو چو بیس بخنو کی لیللزین آخال کو تا تابو چه اغی توبه استر کفر دا شرک ناروانا واتبعو ای روان دی سبیل کاستا قرآن پسی وقیهم دیلرا عذاب الجحیم دا عذاب دا دوزاخنا ربنا ایز منگربا وادخلهم موز دیلرا جنات عادن جنتون دا میشوالی تا اللتی اغا میشوال اغ جنتون وعدتهم چه تا دای سر لوس یوازی دی؟ نا نا. ومن صلحا سوکتی روخ دی. سوکتی روخ دی دا دی سر. او کن روخ دی دا سره سر. دی خوختی. دی سر سماقی دا, دا توحید ساتی روانا و سر نساتی. دی سر دی. من آبائهم دا د دا داینا. واسواج هم ده خزو ده دا دینا وزرریات هم ده بچو ده دا دینا اغا و سرام بوزه اگر عمل کې د دا دیغون تا کی ندی او پاقی ده و سر روغ دی مومنان دی إلَّا كَأَنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَقِنًا تَيْزُرُ وَرُوحُكَ مَتْوَى لَزَادٍ وَاقِيهِمْ السَّيِّئَاتِ وَصَادِ تَيْدِ لِرَدِّ عَذَابُنَا وَتَكْلِيفُنَا وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ صَوْكِ تَوْصَاتِ الدَّعَابُنَا وَتَكْلِيفُنَا يَوْمَ إِذِنْ فُرْزِ الْقِيَامَتِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ يَقِنًا تَارَحَمَ أُكْفَاغُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ أَوْ ذَلِكَ يَا بِي لُيَالُ ان الذين بيشكا قلق كفروا كفر كلو یو نا داونا د ایت باوازونه کولشی ساو اذ لمقتل الله خابقا غسل الله تاسو ته اکبر ډيرا ډيرا غټا دا می مقتکم د غسه استاسنا الف او توذر ځانته غسه الله غسه تا ته ډیر زیات اس تو دعاونا کم تاسو برا بللشوی الال ایمان قبل اولو دیمان تا فتق فرون تاسو با انکار کاؤ دغه وقتی تاس تا اللہ دیر غصاو استزان تا غصایقو دغا وقتی تا تا اللہ غصاو خالو اوبو ویدئی ربنا ایز منگربا امتنا تامرکل منگلارا اصنا تائنی دوزلا و احیائی تنا او تامن جوان دکرو اصنا تائنی دوزلا فا طرفنا منگ اقرارو کو بی زنوبینا پخفلو گناونو فحل الہ من سبیل آئشتے و تو تدو زخن سلارو احلی کدوزلا مرسنگا تا سور بقرہ کی بیلیو کائف تگفرون امواتا کائف باللہ و کنتم امواتا فاخیاکم ثم يميتكم ثم يحيكم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا تاسو نشوي مروي لمورابلار پراحمه و پشاكه نطفهوي دام ماركش لا ثم احياكم لذين رسونا مرد رحمنا راو يستي جواندي ثم يميتكم بيابا بدي دنيا ثم يحيكم بيابا الله بأخيرات كي كاي بوش اما تنصنا تاینی واهی تنصنا تاینی زالیکم دا دوزختاستاسو تلل سبب ذکر کای دا دوزخت اول را لای دا دوزخت نه شي وته بانه یقینا شاندار دې ازاد وی الله کلو چرابلل شي الله وحده حال کی یو الله برابلل شو کفر تم تاسبت انکار کو زما پیغمبرانو زمانه کانو بندگانو بوي یو الله عبادت کوي راته سبوي نا نا ا خبر به بیان او اي يشرك به اكد الله سره بد برخي قاول با عبادت او په بلنه جوړ شو تومنو تاسوي ایمان را غبا من ل خوشاله وای باقي صورت کی تزوی کنا او شرک به خوشاله فال حکم لله واه که اختیار ده الله دی العليل كبير چې وکته صفاتو کی او چته قدرت و طاقت او پساد کے دلائل هو اللذی اللہ غزات تے یوریکم چی خیتاستا آیاتی ہی دلائل قل و یونزل لکم را و ریتاس لرا منا سماید برنا رزق البارانا و ما یتذکر پن نخلی دے دلائلنا اللہ من یونیبو مگر آغا خلق چی آغرا گرزی اللہ تا دعوت سورت فضع اللہ را بلی اللہ لرا مخلصینا پناس حل کی خاص کون کی لہو آغا لرا ادینا بلنا دین قانون تا وی دین عبادت تا وی دین بلند تا وی وَلَوْ كَرِحَ اگر که بدگنی مشرکان و کافران رفیع الدراجات پورتکاون که دا مرتبو دے زلعرشی خاون دا طاقت یلقی روحا رالیگی وحی یلقی روحا رالیگی قرآن الکه دا قرآن یونم دے روح پا روح مانی فنیادم جوندی دی نو پا قرآنم جوانده نو دا جواندون علم ازده کئی من عمرهی پا خپل حکم علاما یشاو پا غچا چه قوخشی من عبادهی دا خپل بندگانونا قرآن الله صلح را لیگی لیون زیرا دا دیده پارا دا پیغمبر پا قرآنو یوم التلاقی دا غروزی دا ملاقاتنا هر سر ایبا ده بل سر مخاماک شی هر سر ایبا ده خپلی عمله او ده خپلی عقدی ده بدلی سر محلاو شی یاو مت طلاق ورطوموه او پا دی صورت کی یاو متطناد با ورطوموه کلا چه رجل مومن تقریر که یاو مهم باری ظل تکبارات چدای په ډاګی لا اخوال نه پټیږي عل الله اذا اللهنا منهم ده انسانانو پیریانونا شیئ سشی او بو ویل چی ورته لمنل ملک چا واکه اختیار دی الیوم انن رضی الله په پخبل هوئی نلله یوازی اذا الله الواحد چی یود القهار زور ور دی الیوم تجزا نن به بدل ور کول شي كل نفس ناریا و نفسا بما داغی کسبت چی دکللی لا ذل مل دا الله په عدالت کې پوچي زهاتې نشته نندره ان الله سريو الحساب يقين ان الله زر حساب کوون کړي تخويف او ان سيروهم او يروا ديلرا يوم الازفته دا غر وزنه چرانيز دي کیدول کدا ازل قلوب په کوم واکه چیزونه ما لد الحناجر فخوا کی د مرکانډولي تا کازمینا ڈک د غسین مال زالیمینا نشت زانیبانو لرا من حمیم انگرم دوست چی خلاسی کی وناشفیهن نشفارسی نازی شفارسی یو طاع چی داغتا بیداریوشی یا علمو پی جلی اللہ خائنة الاعیونی اغاسترگی چی خیانت گری دی ولکا خیانت گری سنگسترگی دی چی پا مجلس کی ناستی سوک در بحلی پوی نشی اپرانای خزیتاو گوری نا جوړا زپی جنم وما تخفي صدور او پاغي پويږي چې پټاي سي والله يقضي بالحق الله به با پیسہ کوي د انصاف ولذين يدعون اخلق كده اغا خلک خدا را کربلی من ذوله نا الا لسوا لا يقزونا اغای پیساله نشی کوله به شی اندی شی اچا karn shi کوله ان الله بیشک الله واسمی البصیر اغا وریدول کلی دول کلی اولم یسیرو ایدین گور نگردی فل ارض پس مکا کی فهل ذرو چو گور کیف کان عاقبت سرنگ انجام دا خلق دے کانو چو من قبل مخت دینا کانو کانو هوا غی وهم غی شد مضبوط می لهم دا دینا قوةً پا طاقت کے و آثاراً او پاراولو کے فی الارد دزمکی فاخدهم انوا غیلرا اللہ الله اللہ بزنوبهم فسبب دا گناونا دا غی وما کانا لهم نشتے غیلرا من الله دا عذاب دا لانا میں واقن سکسات ان کے ذالک دا عذاب بی ان لهم یقنان دی و جاءت للبدائة رسلهم بيغبران ددي بالبيناتي پخاراو دلاولو په دلایلو فكفر و غينكارو کو الله ان يولي الله انه يقينن الله قوي المظبوط شديد العقاب سح عذاب ولدي دليل نقلي د موسى عليه السلام او د السلام نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا يَقِنًا لَيْغِ لَوْمَنْ مُوسَى مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامُ بِآيَاتِنَا بَخْبَلُوا دَلَائِلُوا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ او بَدَلِيلِ خَكَارًا إِلَى فِرْعَوْنَ فِرْعُونَتَ وَهَامَانَا وَهَامَانَتَ وَقَارُونَا قَارُونَتَ فَقَالُوا فَسَغَيُوِي صَاحِرٌ جادو گرده کذاب در اغجند دیر فلم ما جا اهم هر کلچی موسال سلام رال دیتا مل حق تی حق مل عندنا را اولیدی زماد طرف نا دیتا قالو ہوئی دی اقتلو اوج نی امنا اللزین از آمنداغ خلقو آمنو چی اغی ایمان را اولده ماهود آغا سر فلکا سجرم دی کرو مولای سیف سر تسیل سجرم دی کرنه چیز بچی در لوج ایمان دینا اولده وستحیو جو اندائی پریدائی لیسا اهم خزید دائی لوند دائی یاو دا موسیٰ علیہ السلام دا قانونو چې اغا پیدایشوی وجنو ادویم چی کلر آگئی مساله اوکا اندائی تکالیفونو حق فرستو سرچ مرگرتیاں که وئی که پیران دی او که مولان دی او که سیاسیان دی لو تکالیف ببرداش که وئی خواب او کنا که تواجه وما كائد الفئ وما كائد الكافرين نذچل ولدا كافرانو لا نا نجي وما كائد الفراعن رسطو بداو وي بدا كافرين يوني وي بار زمانك حق كافرشتي كلول بكاي الا في ضلاله مغر ببرباداي كي ضلال مالا زدا لكام يابي كي لاي تشلول قرآن وصنة وتوحيد بمن حق ختمكو الله إذا دهد عجال فا برباداك إذا بختميكي وقال فرعون قوى فرعون سروني بريني مالرا سلا اقتل جزوجنم موسى موسى عليه السلام وليدعو او دهد دعاو او غالي ربه دقبل ربنا لدهد دعاو خيرونا نهاريكم وليدعو دهد آوازو بلنوكي ربه اقبل ربتا چل گئی اولو سیاسیو دو قسم خلقو یو دین دارو لگتو آج دین اسلام دین نه لنه ده کفر شرک دین دارو کفر شرک اقبل دین گرن لیو او دا ایک کامیابای کامیابا زریع گرن لیو ابل سیاسیان لفرعون زن سر دوارا راڑول وقال انی اخافو زیر اگم انیوباد ابا دل اولو د موسی نه دینه کوم تاسو دین لا تاسو کوم شریعت نافز د کفر د شرکو داده لختمۍ ابلو او ان ی زهره فی الارض الفساد یا بده احکاره کی پس مکه کروانه د حکومت ختمۍ وقاله موسی موسی علی السلام وی انی عستو بربی زپنا ایوالم پرابو ولې پیر امبر خپل چی فرعون نے لطاور کڑے نکٹنے اڑولے وی موسیٰ علیہ السلام ہر پیغمبر محتاج دے پا پنایای کی اللہ تا ما بچ کی قل اعوذ بی رب الفلاق اعوذ بی الناس پنایی با پا پنایی ستاوائی ما خلاس کی نو لیتزان نشی خلاس ہو لے نا خلاس ہو لے والا لا دلائل یاد ساتری وقال موسیٰ وهي موسى عليه السلام اللي عستو بربي يقنن زبنائي والم پر ربو خبل وربكم پر افستاسو دو من كل متكبرين دو هر اغاكاسنا جلوهي كوي حقنا ابلو لا يؤمن بيوم الحصابو ايمان راني پروز دو يا الله ما ندي دا داس مجرم نخلاص كي وايو نورا.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 نوسیٰ علیہ السلام نا دلیل نقلی الله ذکر کوي په مسئلہ د توحید او پرد دا شرکو نوسیٰ علیہ السلام نا اللہ په الله سره اللہ سر پنایی و غختلا دا حرم و تکبرنا چی ایمال پروز دا قیامت نرادی الله دا غبطه ایت کې مضبوطوالي او کلکوالي کې د فرعون د خاندان نه یو বাহাদুর ځوان مومن چې هغه د ابو صالح سلام تایید کړي او خلکو له ده خبره هم نه لې نو 28 نمبر آیات کې دا غي ذکر دی وقال رجل مؤمن او یو سړی داسې سړی مؤمنن چې ایمان راوړلونکي او مل آل فرعون لا او داسړي ود آل او خاندان د فرعون لا مفسرین د کی چې داغه ترځويو لوم کې د مفسرین اور ډیر اختلاف ته سو کوینو به سمحالو سو کوئی حزبیلو سو کوئی خربیلو سو کوئی جبریلو سو کوئی حبیبو و تفسیر مدارک اغا سمعان نم راجح کرده چی یک تمو چی پتی ساتو ایمان او ایمان خپل پتی اولی ساتو زکر چی دخکار کولو ضرورت اولنو اجی کل وقت راگه نوخ کارای کنو سیوی اتاقتلون رجلن آیا تاسو وجنی داسی سڑے ای اقولا چی اگوئی ربی رب زمان لادے داسی سڑے تاسو وجنی دیم احتمال دادے وقال رجلن مؤمنون او یوسری چې مومنو یاکته و ایماله او چې هغه پټاو خپل عبادت دا چا نه پټاو بن الفراعنه نه فرعون یانو نه پټاو بل اسرائیل ته ایمان ښکاراو فرعون یانو نه پټاو ارم با مالا ما سوکلا وقال رجل مؤمن او یو دا چې سره او چې ایمان راوړو او د جاناب ال فرعون له فرعون د اهلو خاندان نو داوود ترجو یو یكتبو چې پټه سات ایمان ایمان خپل را اغه سوې اته قتلون رجلا ایتاس وجلی داس سړی موسی علی سلام ایقول اد د وجنه هغه وای ربي الله رب زمان لا ده انو دا غدا وجلو سبب وقد جاء او يقيناً اغرات لكريتاستا بالبينات بخاراو دلالو موجزو من ربكم دا طرفا دا ربستاسو بن زبير رحمة الله ليه اغتبوس كلهو دا عبدالله ابن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنهونا پو محمد رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم کما صح تراغلیوا عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی او ور توی پیغمبر اسلام په بیت الله کې موسکو او اکبر بن ابي مطی عراقې کافرو ابو محمد صلی الله علیه و سلم دوی ګیلونی و راځکو ali سکته ولا فادر واچو پان شي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغے آ آو اوقبا بن ابی مطیئ اگله ٹیلاور کرا ا محمد صلی اللہ علیہ تکhlas کو ادا اور د رجلن ی تقتلونا رجلا ان یقول ربی اللہ ایت 10 10 سڑے وجدی او د دی وجنی وای دی چاغتا وی چ مشکل کوشاو حاجت روا زمان لال اللہ دا حق پرسو دا بیا او د تایید د پارا دغه مخالفینو په خاندان کې مرګره پیدا کی ده ته تایید وای اللہ دا مرګره پیدا کی بس و ای کو کاذبن اګه موسی علیہ السلام یعنی دا سره دروغ وای ف علیہ کذبو نو وی با پد سزا د دروغ د دو, دو څه کوي الله وبلا سزا ورکي وایاکو صادقان هکده غسره چې هغه وایي چې رب زما الله دی اده په دې خبره کې اختیایي توسبكم او براسي ال او براسي کی تاس باذ اللذی زلی عذاب یعذکم چې هغه وعده کوي تاس زराल سوره مؤمن سرې رشتبا پارا آتشتم نمبر آیات इल्लाल्ला यकीन अलल्ला लयादी तौफीक नवर कयी मन अगा चाहता हु मुसरफुल चा जात कउन कयी कذاب او دروغ ویلکی یا قوب السما قوما سمج لب حق فرشتہ سوئی نئی علم بیان ک او خلق مخالفت کئ غلبپا ک نرا پاس او و خلق کو خود ور تکیرے ازینه چی دا د خپل ایمان او د حق فرسته اظهار وکا هر زماله کې باطل فرسته او حق فرسته دغه سي برتده حق فرسته اید کئ ای تبلغو ری دا زما زیسان دی دای و خفشی د بار نه راغله سړی دی او کز د ته کوم نو داخله کوئ چې ته پر دوخل کو تید کئ نه نه پس بزید، پس بزید، دین پسې باندې توحید پسې باندې اکچولی علاقه او نسب ته باندې غورې نو تایید بکایخه تا ته څوک وځي الګه دا په او دلته قران بیانې او مسلې کوي وایاو کنه د خپل دین بیانې باندې باندې بریریو من بوی نو دا مرګرثیا بکاو د حقا دا چې خبرې بکلا کې کوي ښا د نه جو استادې زته بلی غیمن پکې دیو اګلایلي نقلي علم ذکر کئي يا پلار او نګه او خاندان ټول فریدي وې زبولالين په کار سرازي يا قومي اعظم قومه لكم الملك اليوم تاسلرباشيدا النرزي ظاهري دل احكار اكيدل کي اي فل ارض پس مکا کي زور اور صليخ كاراي کنا لذا ذوري فمن څوک په دماغ کې امداد وکیاي بم باسي الله دس عذاب د الله دا ان جاءنا کبن عذاب د دوران کې فرعون شوروشه لګ وخت یې زړی ورکه عزیز ته سړی غوګ دی کنه لدا تر زیو اده بیان د هغه په دلبار کې کوي الهو وجه ورته اخلي ښا قال فرعون یفرن ما او ریکم زراعی نگر کن تاستا الا ما اران مگر آگر چې چی ما در تا درکڑی دیو وج نئی و ما آدیکم ازا نخم تاستا الا سویل الرشاد مگر لار دا کامیابای او دا اقل منده او دا پوی بیاشو روشو وقال اللذی او یا خلق اغسری عامل چی ما در او یا قومی زما قوم اللی یقینن زا اخافو علیکم ياريغم بتاسو مثل يوم الاحزابو فشان دا عذاب دا غار دا مثل يوم الاحزابو فمثل دا غار وزي او عذاب دا غار مثل دا قوم نوحن فشان دا عادت تقومنو علیه السلام وعادنو دا عادانو وثمودا دا ثمودانو والذينا دا خلقو من بعدهم چپس دا ديلو اللا بدي قومون وعذاب راوستيو وام الله ده دل الله يريد اراده کول کې ول باندې زيادتي ل العباد پيښ بل یادونه بل ياله باندې وياقوب اذ ذا قوب در خل تقرير او بيان کي عبرتنا کي دلائل په پيش ان يقين الا اخاف يريم عليكم طاس يوم التناد ذا رزقوا زولل لا چار جیا د زخیانه عرا والی اوبل توزونه کوی خ دغه و يریږي یو یوم تا غرض چې تاسوو پهګرځ مدبیل شا کوول کېمال کوب نشتې تازو له بل الله د اللهله طرف نه بل ع ب سوسا تول کې و یبل الله چاله چې بلارري کې الله فماله بلا رشتغلهلار خودول کې ولهقد د جاه کو وصفو یوسف علیہ السلام حالات ورطبیا نئی فمیصر کی آغاو بو او یقینات راگل او تاستا یوسف علیہ السلام مل قبلو پوخوا مل بیناتی پدلائلو فما زلتم همیشہ وی تاسو فی شکل پشک کے بم ماداغمہ سلینا جا اکم شراوری و یوسف علیہ السلام تاستا بیا غیلرا حتی ازا حلقا کلاچ اغاو مرشو امیاؤو مانی مرگ رازی قل تم اوی تاسو الله بازاللہو جرے نرانیگی اللہ, نرانی اللہ بمبادی پستا علاقت او د دو ہاں یوسف علیہ السلام نا رسول الپیغمبر بس خبر اخلاس اشوا او سزاد جو انتیرو نانا خانا دا سلسلہ اللہ جہری ساتی کتوائی جی او مرشی انو خبر اخلاس شي بل الله اللہ دا غفظہ بلس نور پیدا کی وبدوخ پو وخوبه نه کاي لا د توحيد او سنت आवाज بستا غو ترسي کلالیکا دخ کرانګي یو الله بلا الکی الله بنا رسول و ابو سریفون چويا د حد نتي رضول کې مرتاب او مضبوط او خلقي په شاک کې الذين خلق وجادلوا چې باسه مباحثه کوي او جګړې کوي في آیات الله آیات الله کې بغیر سلطان بغیر دا دلیلنا داسی دلیل اتاهم چرا غلی دیتا ایس دلیل و سرنی کبورا غد تے مقدن مقدن د حیثیت دا غسینا عند اللہ دا اللہ پلیز داسی خلق تا اللہ دیر غسی دے وعند اللہ دیل او پلیز دا خلکو کچھ امانی راولے دے غورتا هم غسی دی کغالک دا غرنگی یتبہ اللہو مور لگی اللہ علا کل قلب متکبرین بار زور دلوي قول کي جبار او د زور زور قول کي جبار اغه جاء ته وای چې پتاخ په ل خبره مړی استاغه تاړو وغږ دګ دي نو الله پدا چې خلق په زور بوهر لګي فرعون بیا شوروش وکاله فرعون او فرود يا با له يا با ابن لي جوړه کمال را سرحل سلال علی تدید پارا چیزو ابلغل اسبابا اورا سیگم پاگا اندر پایو پا لارو اسبابا سماواتی پاگا لارو دا اسمانونو فاعت فلعان انداراوکم الہ الہ موسا حنید موسا تا و اینی یقنان سکیم لعظن لہو گمال کم پا موسا کازی بنچ دے دروغ و یلکی دے و کذالک داک کرنگی زوین اخستشی ویو لفرعون فرونتا سو عملی بدع کار دده او صد علی السبيل او بنا کرشه او د لار د توحیدنا و ما کید فرعون لو چل ولا تدبیر د فرعون الا فی تبابل مگر په تبای او لا کی وقال الذی اویاک اذ بتقریر شروک ابل اش ایمان رو له یا قوم ایصحاب قومه تتبعوني ما پسروانشی اه دې کوم سبوح امتیاز تا سبیل الرشاد او لار ده هدایت او کامیابای فیرول دا خبره کړې لای په جواب کې یا قوم ای سبا قوما انما هذه الحیات الدنیا یقین دا خو جولده دنیا ده دا جولده دنیا بتاو السکره وين الاخره تا یقینا الاخره یا دار القرار هغه کور دې دا به شو سيدو تزهید من الدنیا دغا سی تقریر بکای خواه من عمل صحیحة چاہ چهو بدکار فلا یجزا بدن بنشی ورکو لیغتا الا مثل هام اگر برابر داغی ومن عمل صالحا چاہ چهو که عمل موافق سلد من ذکرین کسری او انسا یا خزی وہو او حال نیچی اغیمان راولون کی فولائی که دغا خلق یدخلون الجنة زیب جلتا یرزقون فيها خراب مورت ورکولی جی پا جنتو لکی بغیر حساب پریوانا ویا قوم ایزما قوما مالی ادعوكم سشی دی مال را جزتا سرا بلم الان نجاة اخلاسی تدورنا پا دنیا و خیرات کے ایوال دعوت ورگاو فیران خبرو منا و تدعو لنی تازمارا بلی الان نار ہوئی گئی سور مؤمن سلیرشتما پارا آیات اکتالیس ختم شو سویم نمبر ختم شو اکتالیس نمبر آیات خلاس شو اب آیالیس شروع کی گی سلیرشتما پارا سور مؤمن تابا ام کفر شرک بیداز و تبلیخا نا قرآن نا ودی منی کئی نا تبا ام وحیخل کو زواما چی تازو دوزخنا ما اور تبیائی تدعو لنی تاثرہ بلئی مال را لیاکفر باللہ چیزا الکارو کم دالا دے یو والینا وحوش رکا بیہو انا برخی قاون جوکم دا غصر ماغا لیسلی چنشتے مال را بیہی دغه غپا شرکت پانے علم دلیلو وانا دعوکم از اخو بلم الالعزیز الغفار اغزات تا چیزو رو رو بخون کے دیئے زج تاثرہ بلم نتاز سو زورا ور ذات تا وبخل کی ذات تارا بلب لاجرما خامخ انما یقینا اگا تدغولنی چې تاسو مارا بلای الهی اغتا لیس له دعوت لشته اغله رب لنا دنیا په دنیا کې ولا فل اخرات په اخرات کې دنیا کې جو بلنه حقدار دی په اخرات کې وأن مردنا يقل الواقف زمنه استاذ الى الله اللاته وان المسرفين لو ذا خبر واوري سوق تشركون قد دي الله سرا هم اصحاب النار اغور ولدي تقرير ختمي فستذكرون ذرد شتا صبح یادوی ما اغا خبر اقول لكم جزيت استواب وافوض امري ازخص فرح مخلب وعملا فالكار إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ تَ إِلَّا اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ يَقِينًا اللَّهُ لِذُن كِ رَغْبُلُ بَن دي گاله دے تقریر ختم کړو او قیامت کی آیا جگل عذاب په دنیا کې راښونو زما خبري بیا دي کوي کا لږه غرتا رپتا فرعون ورپسې فوج لېږ زر کسان 30 سوه ته تفسیری مدارک وایي زناور او مات کړو آ 30 سوه لرالو ناغ جو پانسیکلو ایتازو پر ایخودے دخوا اری گتا فا وقاو اللہو او ساتو رجل مومن لراللہ سیئیات امام کرو دبد آغا تکلیفونو مصیبتونونا لفرعونیانو کنگ چل جو کرو فا حاقب آل فراونا ارال پا فرعونیانو سو الاسو الازاب ناکار آزاب النار وورو یورادونا پیشکولیشی فرعون یانو علیه پدیور غدو ان سبای واشیا او بیگای اوفسرین د دې آیات نه د قبر عذاب ثابته ایخه دا ځان سره لګی سورہ مؤمن 45 نمبر آیات او څنګه ثابت وی وی ان نار یورادونا علیه غدو او واشیا قبر عذاب دے نور پسې ویوم تقومو ساعتو فکمرا چی ادری گی که اماد تو که اماد شی اللہ باوی ادخلو ورنن باسی آل فرعونا فرعونی آنو اشد دل عذاب سا عذاب تا لاماخ کسو عذاب لو اذا قبر عذاب دیخوا ونیده پوی گئی ابی اذا اهل سنت والجماعت نیدهی پا مقابلہ کی جسو دل قبر عذاب نمانی اغا معتزی لدی ماتذلہ اگر نه من اهل سنت والجماعت نو اهل سنت والجماعت کې به دروازه ای دي نو قبر د عذاب په بار کې جسم وجود لره الله په خپل ځای کې سزا ورکای او روح لره په خپل ځای کې ورکای برابر خبره کده چې جسم یې په قبر کې کده زنا اور او د مايان په کھیټو کې او د مارغانو تا کې الله ولعذاب ورکی او روحی چې عرض زید ناغلا الله ولعذاب ورکی ادم کول دا اهله سننۃ والجماعت دا دی چې جسم لا عذاب نشته روح لا الله ورکی روح لا ورکی او غرقول دا دی چې نا جسم او روح دواړو لا ورکی جسم ته الله دی روح ته الله یا مثالی وجود ورکی نو دا روح پایی که پروتی نو روح لهم عذاب ورکی او ده جسم لهم ورکی و جسدی مثالی ده دا جسد نره دا عنصوری چه دا خاری د بود دینا جور ده فدیده پوی گئی دا مسئله و یاد ساته خواه کسوک ناجور در توجه ده ده پاره چه تا دا قرآن دا ترجمه نمانشه. ولی سعد مسلمانی ادي در توجی علی اغل کا اگی خود قبر عذاب نہ مانی ات یومانی ترجمہ و سبق پریری اگر کہ پٹکے والے شغی غستی سپیری جمی دم گوری دا قبر عذاب نہ مانی خودی وچ درو ہوی اوچو علاوہ تپوس کے نور مخفدی نشتے تا قران ناری او چھوئی کرہ من داواور چې د خبر عذااب د قرآ نا نا تونلهثابت دی و پهې دا دیول تحاد جوونه کم وې چا جګې کوي فلارې په پور کې فیقولو ب او و به کمزورې چې بل پهې روانې دنیایا کې لله نه خلکو ته دا جګې په د مخو صورتتونو کې ااد بیا بیا رای خدا یاد سائ جرتناکار خلکو پس روان نشي ګره استکبار او چيلوي کړي دا. دا غریبانان ادا نه پوي خلک ورته سوي الا كنا لكم يقين المنخوت تاسو لر دنیا کې طبعا تاسو پس روان او تابعداري کول کی فهل انتم اي اي تاسو مغلولنا ليكون کی الا فهمنا نصيبا سيئا من النار ذورنا راشي خلاص کوي کلا او غواز زو په आवाज لګ دې قال الذي له ابو يا خلق استكبروا كي غيلوي کړيده مشرانو ان كل فيا يقال منغا تاس طول په دوزاخ کیو ان الله قد حكم بين العباده يقال فيصل كده الله په بند بندي ګارو کې وقال الذي في النار ابو يا خلق وجديتوا العجز بشر او كشر انا بيابو فرشتوت دي غايشي او خلک چې په وور کدي چا ته به وي د خې جله هغه سوو کدارانو د دو دوزاخ ته سب او اوواړ تاسو زمن دپاره دخپل را ب نه یو خفی چې سپ کېله زمنله یو یور د لاذاې د عذااب نه ی ور کو چټی را که نهله غی د خو قالو فرشتې به ورته وي اولمته کو تعتی رسولکم ایا لو چراغلی تاز تا پیغمبر استاسو بالبینات په کارو وصایلو دلائلو ولې تی دنیا کې پوی کړې نوی قالو او به دوزا خیان بلا ال نوراغلی قالو فرشتي پورته وي فدعوا او چغی واي و ما دعاو کافرینو او دلچغیو بلنه کافرانو الا فی ضلال مگر پزایا کې دوکي کی دا چې غيابستي پدېش کار لیکيږي ان ال ان سر رسلنا یقینا خامخامم امداد کوو دخل په خبرادو لکه څنګه چې موسی عليه السلام کو ولذينا امنو الله وي خامخامم امداد کوو داخل کو چې ایمان راوړې ده په حياتي دنیا په ژوند دنیا کې ويوبا پاغرز ولیداد کوو يقوم الاشادو چې اوډري کې گواهد دنیا کی ورلئیم ابداد کم او پا قیامت کی بوم کم یوما پاغر از لائن فاون ظالمین چی فیدن رس ایسال مالو تا ما زینتو هم بانی دا غی ولهم اللعنت و غیرر لعنت ولهم سو ادار او دا غیرر ناکار اکور دے ولقد آتینا موسا الودا ایقیناً ورکر اومن موسا علیہ السلام دا هدایت واو رسنا بنی اسرائیل الکتاب او پبیراط کی اور کړه اولاد یعقوب علی السلام ته تورات او دلر خدل کې او ذکر او پناولہ کیته او چالا لئولل الباب داخل کو د پارا چې خاول دالو د عقل له وو کو صبرلته او ایصا بر کواخ الله علیہ وسلم ډیر صبر کړو فاسبر صبرکا الا وعد الله حق یقینا لهذ الله د کامیاب است اگر اختیار واستغفر لذبك بخانه غواړه خپل جرم لرا ول محمد صلی الله علیه وسلم ګناوله کړو نه هغه کار چې هغه خلاف اولاده جائز دی غواړه نه دی عقد وکو انا سوکا بخنه داغه غواړه ايا واستغفر لامته واستغفر لذن بي امته کو بخنه غواړه هغه ګناه د امه خپل لرا الپیغمبران نه گونانه کیږي ستو ماتيان نه کیږي ولا غواړه واسبح بهبل ربک اپاکی بیان او سره له سائیں رخ پر دربو بل عشيه والابکار بی غاي او صباي الا الذين يقرن الخلق يجادلون فيات الله چي جگاري کي حف پرست سرا نه الله پته لایوکي بي غير سلطان البغير د دليل نا دا دلیل دليل اتاهم چراغ لې دایتا اې دليل وسردي ان په صدوره لشته دای پسیلوکي الا کبر مگر لوی ما هم ندي دای بباليغه ارستي ذل کي خپل لوی ايتا خپل لوی کامیاب لشي فاسته اسب الله پناي نا دا سی خلکو دا شرون نا پال لا سرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا ما سرا با پنای غواری انہو یقینن الله و السمیع و البسیر اگاوری دل کے لی دل کے دے دلائل اقلی لخلق و سماوات والاردو خامکا پیدایش تا اسمانون دزمکو اکبر و دیر غد من خلق الناس تا پیدایش تا خلکونا لا ناکسر الناس لای عالمون لیکن دیر تا خلکونا نا ندلائم نرستو دوق اسم خلقی یاو او پوی دلکی یاو رندو وما یستویل احبا لن برابر رندو والبصیر او لی دلکی واللذین آنری برابر آغا خلق آمنوچی ایمان راورده وامل صالحاتی او کارون کئی موافق نصنلات نجاسرا ولل مسیحو او لنی برابر آغا کستی اغنا فرمانائی کئی قلی لما تبکرون ڈیر لگتا سپنو نسیتا خلی انہ ساتا یقنا قیامت لا آتیتون خامقاراتنون کے دے لا ریب فیادا قیامت کې آتنو کے شک نشتے ولیکن لاکثر الناس لا یؤمنون لیکن دیر دا خلقون ایمال نراري وقال ربکم ادعونی اوویل دستار ابو ادعونی امارا بلئی پخبل حاجتنو کے استجب لکم زبستاسو دعا گانے قبلو انہ لذینا خلق یا استکبرونا چې غای لوی کی ان عبادتی زباده بندا غهینا سای دخلون جہان نو د اخرین زردی چې غای به ورنو روزی عبادت او زباد دعان لوی کی ما ترا بدت شنه وای ردار چې خلک به دوزخ ته زی الله الذي الله ذات دلائل عقلی جعل لكم الليل یاګه ګرځولې دا تاسو د پارش پا لته سکولو فيه دې د پارچ تاسو په پا کیارابو کی کوي وانعرب ابصرا او ګرځولې دا تاسو د پارارواز اللي دلکی روز دې دل کوي د تبه پکې کاي اجازه د پارچ خورشه پکې سار وختي رو قرن درس لره زي ان الله بهشکه لاذ فضل الخقاف خول ده احصال ده على الناس پټولو خالکو ولكن اكثر الناس لكن دير دخل كنا لا يشكرون لا الدنيا بتلو قدر داني نکاي لوداي خري خوب کوي پکيا واگان يا خي بار صورتي انا رزق بالكهربار کوي ا قران لاو واخده ور لا يشكرون ذالک اللہ دے کارون والا تاسو تم اللہ دے رب کو ساس رب دے خالق کل شیء دے دا قول کې شیز دے لا اله د نشته حق دار د بل لګای الا هو سوا دا غنا فانا تفکون سرګی تاسو د حق نواړو ل شوي کذالک دا غنا کې یفکل ذینا ارول شی د حق نا غ کالو چی دیا گئی بی آیات اللہ دلالنا بی اچحادون انکار کون کی اللہ اللہ الله اللہ غزات تے جعل لکم الارض و چاوگر زولی دستا دپار لازمکا قراراً وزائی تکاو و اسمان بنا امچتو و سورکم او شکلو لیدر کرید تاستا فا اصر وخسکر دی الله استاجو شکلنا ورزقكم من الطيبات او قران درکای تاسو ته حلال او مزیدارونه ذالکم دی صفات وعلى الثواب الله الله دے ربكم استاجو رب دے الا اله الا الله ترجمه دی کړه چې دا کارونه سوکای هغه الله وای فتبارک الله برکتنا چولو والے دے الله رب العالمین جل مالک و پالن گیر برخوقات هو الحي و غاب شج ولید لا اله حق دار د بل لګای نشته الا هو سوا دا غنا لسوره دعو سوا فدعوا الله مخلصین له الدين فدعوه تصرب علی الله لرا وخلصی لا پلس حال کی خاص کوي له و غلرا ادینات اگر چغت عبادت تو در عبادت چې څنګه هغه pore خاص کړي الحمدلله هغه صفات د کویتوب الله لاله ردي رب العالمین چې په انل کې تمام مخلوقات ته دایو در توي راځه کنه دزر نیاز من سراو کا د خیر الله کون تور توایا اللي له هیتو یقینا الزمان کرشم د سنا ان اعبد د بندهګای زبانا الذين داغ خلقنا تدعون تشتصرا بلای بدون الله دلاله سیوا لماجا انيل الباتو هر کله جراالماتته دلایل م رببي د طرفه درم زبانه و عمرتو ماته خوکم شودي اصلوا چې زخپل سټ کېدمم ل رب عالبي خلقا کم چه اغتاسو پیدا کریئی من ترابل دخورینا چه ستاسو نکا آدم علی السلام دے سممم من لطفة تل بیائی پیدا کریئی دساس کی دمانائینا سممم من علاقات تل بیائی پیدا کریئی دھٹینگی وینینا سمم یخرجو کم بیارا اوباسی تاس لرا تیفلن پلاس حال کی چه ما شو مانیئی نو اغتاسو تربیت کئی سمم لطبلوغو بیائی دیر پار چه اشون تا کنخ پلی زوال آئیتا لبیان تربیت کئی وخت دل در کئی سم ملی تا کونو دا دیل پار چشی تاسو شویوخان بڑا گانا ومین کنخ زلی پتاسو که منعو سوگتی توافا چه مرشی من قبلو مخی رزوانا یو بڑا والینا ولی تبلوغو ازن پتاسو که ذ دې لپاره چې تاسو راځي اجل مسمم غلټي مقررتا ولعکم تاکلل ادا ټول کار لر سره کوي دې لپاره چې تاسو د عقل کار واخلي خپل بزن ته عمر ته ګوره او ولذي الله غزاته یوخره پیدا کول کوي او یو بی ټومرول کوي فائد اګه دعا اورل کله چوغار یو کار اراده وکړي یو کار فائد نبای یقینا دقولو الله اوی له د کارته کوشا پهپو شي زجر علم تریل اللهنا یتته لګوریا خلکوته د جادیونه في یت الله چې بعد مباهڅ کوې حقفرستو سره ف د لالو د الله کې الله ی صرفون سره کې د حق نهوالوله شو او نا خل کل زبوب کې تابې چې د روجل له را لږل دغ ټول در روجن کوي و بما او پهغې مسله ر در وجل کوي رسنابيرو سنا چې من دا لګلی پهغې خپلتيې غبرران چې توید دی فو فالمون زر د چې داداخلک به پوه شي کله اغلالو کله جیي اغ او تو کونا في اچولی شیوی ده دی پا ستنو کی وست سلاسلو او سنزیرون اچولی شیوی ده دی پا خپو کی یو صحبون او دی رحکنشی فی الحبیب پا خودکی دل شعبو کی ثم مفیل ناری لدین بیا پا د دو دوزخ کی یو سجرون ری تولشی ثم مقیل لهم یا با اولشی دیتا یا رسوهای دا, دا پارا اینما کم زی کدی اینما کم زی دی آغا خلق ¿Cuál es el